52. Майже без болю. Розгортаючи свою пластикову гармошку, Анджела не збиралася її згортати, доки не покаже всіх знімків до одного. Тут усі, кого я люблю, повідомила вона. Отже, я дивився на тих, кого вона любила. Заховані під прозорою обкладинкою, мов доісторичні мухи в бурштині, усі вони були членами нашого карасу. Жодного гранфаланця серед них не було. На багатьох знімках був зображений Гонікер – батько бомби, батько трьох дітей, батько льоду дев'ять. Той, кого вважали батьком велетенської дівчини та малесенького хлопця, сам був невеличким на зріст. Із Анджелоної колекції викопних багатств мені найбільше сподобався портрет Гонікера в зимовому вбранні. Пальто, шарф, калоші, ще й вовняна шапка з великим помпоном. «Старого сфотографували?» – пояснила Анджела з хрипотою в горлі. В хаяні, ще за три години до того, як він помер, фоторепортер якоїсь газети впізнав Великого вченого в постаті різдвяного ельфа. Аж батько помер у лікарні? Ні, ні. Він помер у нашому котеджі, у великому білому плетеному кріслі, обличчям до моря. Ньют і Френком пішли погуляти по снігу в Довжберга. Сніг лежав повсюди, але було тепло, сказав Ньют. Здавалося, ніби ми йдемо по білих квітах. Це було дуже дивно. У сусідніх котеджах нікого не було. «Тільки в нас було опалення», – ставила Анжела. «Нікого довкола набагато миль», – пригадував Ньют ніби здивовано. «Ми з Френком зустріли великого чорного собаку на березі – лабрадора-ретривера. Ми кидали гілки у воду, а він приносив їх нам». «А я поїхала до селища купити ще ялинкову гірлянду», – сказала Анжела. «Ми завжди прикрашали ялинку». «Вашому батькові подобалась різдвяна ялинка». «Він про це ніколи не говорив», – сказав Ньют. Йому подобалось, я знаю, сказала Анджела. Просто він не міг висловити своїх почуттів. Бувають такі люди. Бувають також інші, сказав Ньют, знизавши плечима. Так чи інакше, вивадили Анджела. Коли ми всі повернулися додому, то знайшли його в кріслі. Вона похитала головою. Не думає, що він страждав. Здавалось, ніби він просто спить. Він виглядав би інакше, якщо б йому було хоч трохи боляче. Любляча дочка? оминула найцікавіший момент цієї історії. Вона пропустила той факт, що того ж самого вечора вона, Френк та малий Ньют розподілили літ 9, створений їхнім померлим батьком.